Ірена Карпа, «Фройд би плакав», роман. Видавництво «Фоліо», Харків, 2007 рік. Читає Віктор Власенко. Ну от, дочекалися й ми першого в історії української літератури колоніального роману. Ні, Ірена Карпа не Лоуренс Саравійський, не Джозеф і не Реддьєрд Кіплінг. У неї інше призначення і інше доручення. У неї навіть стать інше. Не думайте, що вона просто жінка. Це андрогінний монстр, який не знає, яку дурницю йому витворити кожної наступної миті. Це надмісткий твердий диск із безмежною пам'яттю, здатною перетравити і засвоїти всі ці азійські чунгачанги, щіви, Брабхупади і пропани з бутанами. Це королева неполіткоректності і безсоромності, яка топче традиційну українську цнотливість із загальноєвропейською закомпанію, босими ніжками невиліковної лолітки. Це вразлива і надчутлива дівчинка, яка хотіла вдочерити носоріжку. Це дівчинка, яка курить і не затягується. Це дівчинка, якій, в принципі, і не треба курити, її і без того пре. Це перша українська письменниця, котра потрапила у саме серце Азії і розповіла нам про незвіданий світ нашою літературною мовою з вкрапленнями всіх можливих іноземних мов, мови жестів, мови рухів, мови матів, мови крові, мови любові. Не знаю я, від чого тут плакати Фройду. А от Шевченко з Франком точно б заплакали. Кривавими слізьми щастя і звільнення. Ну, був Ковзар, був Каменяр, була дочка Прометея, був Буковинський Менестрель, чи як його там називали, була Третя і Четверта Лесі. А тепер ми маємо... Божевільно, безжально вразливу дівчинку без даху. Нам так її бракувало. А тепер ми маємо її. Точніше, вона має нас. Від світання до смеркання, Має з усією своєю карпатською ніжністю. Має нас в Індонезії і Тайланді, в Сінгапурі і Куала-Лумпурі. Має нас в Києві і Агрі. Має нас у Катманду і в Тхімпху. Тху. Одне слово God saves the Queen Марла forever and Ever. Андрій Бондар. Фройд би плакав. Або Мар омар Богдан. Бо чому завжди Роман? Сівши до потягу Париж Франкфурт і проспавши сидячи якихось три години, Марла не без подиву збагнула, що туга за батьківщиною безслідно випарувалася і навряд чи конденсується назад. Байдуже споглядаючи невротично розсаджену герань під червоними дахами німецьких бюргерів, Марла слайдами, ніби тасувала колоду карт, перекидала в голові картинки Києва. Тут же у вікнах потяга до неї блискавично моргав парк Шевченка з імпотентними гравцями в шахи і запахом пошуку пива, псевдокитайська забігайлювка з волоссям у зупі, жовто-сіре метро, модні магазини однакового шмаття, якісь уламки арматури й пурпурового мармуру. З'являлися також і люди. Вони поставали в темних дверних прорізах невеличких подорожніх станцій, і Марла не могла достеменно визначити, чи були це справжні люди, чи, як у більшості випадків, лише їх двомірні картонні шаблони. Істину виявляв лише роздин. Вчорашні дві цигарки гонорового гашишу і безсонна ніч пішли Марлі на користь. Сприйняття дійсності розпарилось і поглибилось. Марта без особливих протестів з боку власного сумління рушила ногами в проході між сидіннями, Ліниво споглядаючи анемічне обурення жіночки у блусті кольору тюльпанів. Натрапивши на цей колір, Марла відразу ж пригадала Амстердам, торгівлю пластиковими квітками, справжніми тюльпановими цибулинами й автентичним, як сама природа, а випливало це з ціни 70 євро за пакетик насінням канабісу. Ну, то й пес з ним. Марла все-таки зітхнула. Подумаєш, не вийде з мене плантатора, не розведу я сорт шіва шакті. Ну то й що? Все одно мене трава не впирає. Пішов нахуй весь цей мейнстрім разом узятий. І, бляха, щоб дійти цієї істини, мені треба було пертися аж в Амстердам? Три дні тому, потрапивши до наркоманської Мекки, Марла посеред вулиці збагнула, що не хочеться їй йти ні в який кафешоп, ні якої не хочеться їй дегустації канабісу, ніякого кокаїну, ЛСД, екстазі. На останні гроші вона не куплятиме.